Az ellenség berkeim belül. Akkor félj a sötétben, ha sok ember van körülötted. Ha csak egy valaki, a sötétség nem barátod, de nem is ellenséged. Szergej Vasilyevics Lukjanyenko Miután Andrew Reggie gondjaira bízott bennünket, egy börtönben éreztem magam. Egy aranykalitkában. Ismerős volt a helyzet. Nem léphettem ki a házból, őrök álltak mindenhol. Habár ez senki nem mondta hangosan. Egy túsz voltam. A kényelmemről viszont gondoskodtak. Hazudnék, ha azt mondanám, nem féltem. Rettegtem. Nem ismertem ezeket az embereket, és Andrew sem. Mégis a gondjaikra bízott, engem és hélít is. Görcsösen kapaszkodtam a gondolatba, hogy Drúsos sosem tenne ki veszélynek bennünket. Nagy bizalomra volt szükség kettőnközt ahhoz, hogy hinni tudjak a jó ítélő és emberismeretében. Reggie Reynolds igen megnyerő stílusú és sármos külsővel megáldott férfi volt. Fiatalságával és férfias megjelenésével biztosra vettem, hogy megdobogtatta a női szíveket. Hogy lehetnek ilyen pasik, mint Andrew meg Reggie ilyen mocskos világrészesei? Merengtem ezen mióta csak betettem ide a lábam. Ha egy étteremben ismertem volna meg őket, biztosan nem hiszem el róluk, hogy egy drog szervezet tagjai. Bár egy ideje jobban figyeltem a jelekre. Reggie is, mint Andrew, határozott, magabiztos, merev és távolságtartó volt. Egy olyan ember, akinek hatalom van a kezében és felelősség nyomja a vállát. Azonban volt egyénisége. Mindig azt képzeltem a bűnözőkről, hogy mind gonosz, sötét lelkű és mindenhájjal megkent figurák, akikről lerí az aljasság, alantasság. Ám ez a két férfi is erősen rácáfolt a korábban alkotott képemre. Reggie is maga volt a tökéletes úriember. Törődött velem, pedig nem volt kötelessége. Nem tudom miért, de az eltelt időben megkedveltem. Valahogy szerettem róla azt képzelni, hogy ugyanúgy, mint Andrew, ez a Reggie is egy rendes rács a szíveméjén. Persze azért volt benne valami titokzatos, ördögi. Gondolom, az sem véletlen volt, hogy a nyomában testtörők hadaló volt állandóan. A szakavatott szemnek feltűnhetett, hogy valami nem stimmel vele. Mindezek ellenére azonban lassan, de kiengedtem mellette. Ahányszor belenézett a szemembe, az ösztöneim azt súgták, bízhatok benne. Kísértetiesen ismerős volt a helyzet, a különbség csak annyi volt, hogy a szívem Andrewért dobogott. Olyan lassan telt az idő, hogy azt hittem, be fogok délizni. Naphosszat csak magam elé meredtem, és a fiamra gondoltam. Előttem volt, ahogy alszik, ahogy szemtelenül felesel, ahogy Andrewval a kertben birkóznak. Sokszor elsírtam magam, ha eszembe jutott, miken mehet keresztül, hogy félhet. Okolhattam volna Andrewt is, de nem lett volna értelme. Istenem, mennyivel könnyebb volt elviselni ezt az egészet, amíg itt volt velem. A karjaiba burkolózva kicsit megszűntek a kényeim. Éppen ezért nem is vaciláltam sokat, amikor Elena azzal jött hozzám, hogy találtak egy biztonságos megoldást, hogy besúranhassak a jaktra. Tetszett Antoni terve, így kaptam az alkalmon. Addig Elena gondjaira bíztam Hélit. Ez a néhány nap azok után, amiken keresztül mentünk, nagyon hosszú időnek tűnt. Szinte remektem egész úton a vágytól, sajgott mindenem, úgy vágytam drúra. Elképesztő volt, hogy ennyi év együttlét után is ilyen évvel voltunk képesek kívánni egymást. Csodás lopott pillanatokat éltünk meg, újra beleszerettem a férjembe. Mégsem lehettem felhőtlenül boldog, mert nem akartam mást, csak a gyerekeimet és Endrút. Karbafont kézzel ácsorogtam az ablak előtt, és a könnyeimet törölgettem. Nem sokára vége. Hatalmasat ugrottam meglepetésemben. Reggie állt mögöttem is aggodalmasan vízslatott. Ne haragudjon, nem akartam megijeszteni. Tette hozzá. Semmi baj, nem túl jók az idegeim mostanában. Igyekeztem összeszedni magam. Sokat kockáztatott az este. Megérte ez egyetlen éjszakáért? Mélázott el rajta. Ha egyetlen perc lett volna csupán, azért is kockáztattam volna. Szipogtam. Ezt átérzem. Sóhajtott. Tudja, Krisz, nem értem Endrút. Hogy volt képes magát pont rám bízni? Nem igen volt más választása. Ha lett volna, most nem itt lennék. Elmerengve bólogatott. Mondja, miért pont ő? Nem talált egy kevésbé zűrös és veszélyes pasit? Nem, nekem nem kell más. Számomra Andrew a tökéletes férfi. Feleltem teljes meggyőződéssel. Tökéletes, olyan nem létezik, mondta keserűen. A szeme tele volt lemondással. A hajdani Endrút láttam benne. Annak idején, mikor rám nézett, az ő szemei is pont ezt a reménytelenséget sugalták. Amíg így fogja fel, addig nem is lesz boldog senki mellett. Elmondok magának egy titkot. A tökéletes nem ugyanaz, mint a hibátlan. A hibátlan unalmas. Tudja, én az évek során arra jöttem rá, hogy a tökéletesség velünk együtt változik. Kik vagyunk mi, hogy másokat bíráljunk, tökéletese? Megmondani másoknak, mikor, mit csináljanak, hogyan cselekedjenek, hogy ez a társadalom által elfogadott legyen. Emellett valljuk be, álszentek vagyunk. Mindenki, egytől egyig. Gondoljon csak bele. Kiválasztjuk azt az embert, aki minden szempontból megfelel az elvárásainknak. És miért? Hogy aztán átformáljuk. Milyen alapon dönthetem el én, hogy mi a jó és mi a rossz? Milyen a hibátlan ember? Én nem a hibátlant kerestem, mert tudom, hogy valami defektje mindenkinek van. A valódi tépelődést az okozza, hogy a másiktól kapott szeretetért, odaadásért cserébe együtt tud -e élni a tökéletlenségével. Már nem ítélem meg a világot, nem formálok jogot jó és rossz szétválasztására. De tudja mit? A világ nem csak fekete és fehér. Andrew nem tartozik egyikhez sem. Olvastam egyszer valahol, hogy a tökéletesség nem az, amihez nincs mit hozzátenni, hanem amiből nincs mit elvenni. Ha Andrewra gondolok, én nem vennék el az értékeiből semmit. De azért valljuk be, Férnek nem egy drogcsempész a legoptimálisabb, vigyorgott. Szolid mosolyjal válaszoltam. Hát erről volt idő, mikor én is igyekeztem meggyőzni magam, de aztán mérlegeltem. Érveltem és vitába szálltam saját magammal. Próbáltam a határokon belül mozogni de a határok egyre kéjebb tolódtak. Túlbonyolítottam, pedig csupán annyit kellett eldöntenem egy boldogtalan hosszú, átlagos élet nélküle, vagy egy kockázatos, talán rövidebb, de élményekkel teli boldog élet vele. Hullámvölgyek akármelyiket választom is lesznek. Érédle, Mendrót! Préselte össze az alkait. Fájdalom, bánat és keserűség suhant át az arcán. Ismertem ezt a pillantást jól. Szerelmes. Tudja magáról, hogy ennek a világnak a része? Kérdeztem rá. Felém kapta a tekintetét, és mélyet sóhajtott. Azt tudja, hogy ki vagyok, sütötte le a szemét. Ne sajnálja. Jó alapokat csak őszinteségre építhet. Tudja én, hogyan ismertem meg Drew-t? Nem, Andrew nem mesélte. Sandított felém. Ha eszembe jut a pillanat, a mai napig beleborzongok. Elrabolt engem, mert a bátyám engem ajánlott fel neki biztosítékként egy ballépése miatt, aztán ki kellett volna végeznie vele együtt. Kacagtam el magam. Kikerekedett szemekkel bámult. – Ugye most csak viccel? – megráztam a fejem. – Hogy lett ebből szerelem? – érdeklődéssel hallgatott. – Tudja, Reggie, esélyünk sem volt. Annak ellenére, hogy tisztában voltam vele ki, ő beleszerettem. Na, nem a drogcsempészbe, hanem abba az Andrewba, aki az állarca mögött rejtőzött. Ezért mondom magának, hogy nincs az a hátrányos helyzet, ami ennél rosszabb lenne. Ha nekünk sikerült, összejöhet magának is. De akkor is, maga egy józan eszi, okos nő, hogy szeretheted bele? Az érzelmeink nem parancsszóra működnek. Nem kapcsolhatjuk csak úgy ki őket. Mindig elhatároztam magam, de ahogy a közelembe került hús, minden épp gondolat elszállt. Emeltem a magasba a kezem. Legyen őszinte a szíve hölgyével, és higgyen benne, számára maga a tökéletes. Lehet, hogy kellemesen csalódik majd. Csak adja önmagát, Reggie. Mi nők nem vágyunk ennél többre. Oda vagyunk az elveszett pasikért. A génjeink bekódolták, hogy meg akarjuk menteni őket. Gyűlöl engem, nagyot hibáztam. Vágott fájdalmas arcot. Akkor álljon elé és ismerje be. Nyíljon meg neki. Nálunk ez bevált. Ő nem olyan, mint maga. Sosem fog megbocsátani. Én sem voltam mindig ilyen. Adjon neki lehetőséget a választásra. Mondtam, mikor néhány férfi jelent meg az ajtóban. Uram, az akciót sikeresen végrehajtottuk. A szívem majd kiugrott a helyéről, amikor Reggie jelentőség teljesen rám mosolygott, és az ajtó felé intett a kezével. Már rohantam is ki a házból. Ekkor megpillantottam Ellenát, ahogy a karjaiba tartja az én tony -mat. Tony! Visítottam zokogva, és szaladtam felé, ahogy a lábam bírta. Elena letette, hogy ő is felém rohanhasson. Felkaptam, és boldog zokogásom közepette szorítottam magamhoz. Teljesen kikészültem. A földre rögtem a gyerekkel a karjaimban. Perceken át csak sírtam, a könnyeimtől nem is láttam az arcát. Édes fiam, Ringattam és csókolgattam egyszerre. Görcsösen kapaszkodtam a fiamba. Elena a könnyeit törölgetve közelített felénk. – Mami! – simított Toni végig az arcomon, és puszilgatott. Tudtam, hogy élsz. Én okos nagyfiam, remektem a boldogságtól. Köszönöm, Istenem, köszönöm, Drew. Még órákkal később sem voltam hajlandó elreszteni őt. Engedj levegőt annak a gyereknek, figyelmeztetett Elena. És Andrew? Kaptam felé a tekintetem. Én nem láttam, nem mertem megkockáztatni, hogy valaki meglát. A kocsiban maradtam, de a fiúk állítják, hogy ott volt, és elég hiteles előadást tartott. Ellen a részt vett Tony visszarablásában, mert ez volt a gyerek számára a legfájdalommentesebb. Nem akartunk a lelkében újabb törést. Így nem rémült meg annyira, amikor a kocsiban megpillantotta a nényét, hiszen őt jól ismerte. Remekül működött Andrew terve, ismerte el Reggie, aki hosszan nézegette a kis Tony takarjaimban. Tényleg csak ki kellett várni, hogy az öreg kínozni akarja út. De ő honnan tudta, hogy az öreg nem engedi majd a fiú közelébe? Mert ismeri. Ő tanította. Andrew sosem a testi kínzásokkal érte el az embereknél, amit akart. A lelki kínzás ennél sokkal fájdalmasabb. Mindig ezt hangoztatta. Tudta, hogy ez meg akarja majd törni, és azt is, hogy ez csak a gyerek felhasználásával érheti el. Szinte már sajnálom, hogy nem az én emberem, csóválta a fejét. Ügyesen manipulál. A saját fegyverét fordította Rámirez ellen. Nem semmi. Nekünk pedig csak meg kellett várnunk, hogy elvezessen bennünket a fiúhoz. És most hogyan tovább? Pillantottam rá. Tartjuk magunkat továbbra is a tervhez. Hosszan hunytam le a szemem. Émelyegtem az érzelmi úton. Habár a fiam már a karjaimban tartottam, nem nyugodhattam meg teljesen, hiszen a férjem még életveszélyben volt. Talán nagyobb pácban, mint eddig bármikor. Most szorul csak igazán a nyakára a hurok. Egyetlen hiba is mindennek vége. összeomlik minden. Tudtam... Azzal, hogy teljesítette a nekem tett esküjét és visszaadta a fiunkat, már nem fogja vissza semmi. Bármikor elszabadulhatott az eddig féken tartott indulat, és csak remélni tudtam, hogy nem tesz semmi meggondolatlanságot. Féltem, mert ahogy ő ismerte ramirez úgy én őt, tudtam milyen lobbanékony és hirtelen időnként, ez azonban most a vesztét okozhatta. A fia biztonságban, már csak a bosszú fűti majd, és a reggie tett ígérete. Nem volt kiszállás.